а я звик дотримуватися своїх обіцянок, твердо відповів отець Ян. Що ж стенув плечима провінціал? Хай береже вас Господь! Він повагом осінив Христом тих, котрі залишалися. Супроводжуваний індомініканцями почав спускатися вниз. Однак Лентовський з гайдуками не поспішали за його привилебністю. Старий князь стояв руки в боки І свердлив ненавидячим поглядом свого єдиного ока Михала Який знесилено обігав У цьому погляді ясно читалося все, про що думає зараз старий князь Убивця його сина має померти, не зважаючи ні на що І ні Бог, ні диявол не зупинять князя Солтис Ясиця Кулах сказав «Викликай його на чесний бій, от і настав для цього самого чесного бою час, у якому Михалові не вистоїти ані хвилини, запеченим руками, ледь живому, вкрай вимотаному сутичкою з сатаною. Але бій буде чесним». Один на один, при світках, і ні солти з кулах, ні хтось інший не посміє нарікати опісля князові за цю смерть і чинити йому завади в тутешній горах. Усе буде чесно, за вбитого Яниша буде відомщено. Схоже, не тільки Михайло прочитав усе це в погляді Лентовського. І без того бліда Марта, Раптом сполотніла ще більше і, схопивши за лікоть Терезу, яка стояла поруч і нічого не розуміла, горячково зашептала їй щось у вухо. Бабське перешіптування не цікавили князя. Лентовський повільно рушив до Михала, не відводячи від нього пекучого погляду, він не бачив, як жінки на мить обнялися, дивлячись одна на одну неворушкими очима. А потім Марта з ковзнула в ноги князю, намагаючись поцілувати його долоню. Князю, пощади воєводу райце же, змилися, не змушуй із тобою рубатись. Син на твого він у чесному бою переміг. Усі бачили. Не плямуй же князівських рук невинною кров'ю, а князівські честі ганьбою. Лентовський здригнувся, як від удару, хотів був відштовхнути чоботом божевільну бабу. Але чомусь передумав, обережно вивільнився і став замислений перед Михалом. Щось відбулося в душі Лентовського, невидиме збоку. Проте відзеркалювалося на обличчі старого князя, той кліпав єдиним оком, так, наче те око йому дуже свербіло. Хвилину-другу стояв князь перед убивцею сина свого, і поволі згасала розпечена вугілля в його очах, зникали зморшки на чолі, а потім похилилися плечі грізному князю Лентовському. Зітхнувши, він ступив уперед і важко ляснув воєводу по спині, від чого Миха ледь устояв на ногах, повернувся і пішов геть, так і не сказавши жодного слова. А тетеріли пахолки з грайкою поквапилися за князем, здивовано перезираючись на ходу, щось казати вони не наважувалися. Що це з ним? здивовано поцікавився Мардула, коли Лентовський та його люди розтанули в досвітньому тумані, що підступив до пагорба. Я вже намірився його ножем у спину, а він? Совість заговорила, хихикнула, не стримавшись, Терези. У князя Лентовського совість? Чи роздивався мордула, зроду з ліку в нього її не було.